فقد فاز المغتفور مسلمين لمسلمين كله دهد رحمة الله سبحانه وتعالى دللم سبح حديث عن أبي فريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلَّهِ مَا ذَائِكَ وَالسَّيَارَةُ الْفُضْلَتُ يَتَبَوَّنُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذَكَرُوا مَعَهُمْ وَحَطَّ بَعْضُهُمْ ضَهْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلى من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحملونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قال يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رأت قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك قال وَمِنَّا يَسْتَجِيرُونِي؟ قالوا مِنْ نَارِكَ يَارَحْ قالوا وَهَلْ رَأَوْ نَارِكَ؟ قالوا لَا قالوا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْ نَارِكَ؟ قالوا وَيَسْتَغْثِرُونَكَ فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ربي فيهم فلان عبد خطاكم إنما مر fat jadda sama'ahu fa yaqul wa lahu ghamratun hum alqawm la yashqa bihim jalisuhum aw kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wa bersabda Nabi kata sesungguhnya bagi Allah itu para malaikat yang mereka itu sayyaratan tublan mereka itu sentiasa bergerak-gerak ya bataguna manan tazkir yang kerja malaikat itu ialah mencari majlis-majlis zikir ni hadis tuan Adi sahih riwayat imam muslim nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat kita nabi kata Allah subhanahu wa taala dia ada sekumpulan malaikat dia yang yang tayar yang bersifat mobile dia bergerak macam peronda leburaya orang tazajo malaikat ni ialah yabtaguna majalisa zik depa cari di mana tempat yang diadakan majlis zikir. Majlis zikir maksudnya majlis yang boleh membawa orang ingat Allah. Majlis kita malam ni majlis zikir. Pasal majlis kita tidak ada lain melainkan kita nak ingat Allah, kita nak ingat pesan Allah, kita nak ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka majlis ni dia panggil majlis zikir. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Aduk bergerak, dia aduk cari Di mana Yang diadakan majlis ilmu Di mana Kalau di Malaysia, di mana Di Kedah, di Kedah di mana Di Jitra, di Jitra di mana Di Bandar Darul Aman dia macam tu Maka kerja malaikat Allah ini malaikatan al sayyaratan fudlan malaikat ini bergerak-gerak mencari-cari ia bataguna majlis tazkiq dia mencari di mana tempat dia diaadakan majlis ilmu fa idza wajadu majlisan fihi zikr qa'du ma'ahum wa haffa ba'dhuhum Hatta yamla'u ma'biannahum wa bi'nat sana'atuliyah. Beli apa jumpa? Tempat yang dia ada kamera jilat ilmu ni, malaikat ini dia akan turun mai wakadu ma'hum. Dia duduk sama dengan kita. Sepit ayat dia ada, sepit tuan tuan dia ada, taman dia ada di mana mana bila sahaja dia turun dia duduk sama dengan kita nabi kata wa habba ba'dhum bi ajli hadis dia meletakkan sayap-sayap dia malaikat ni dia ada sayap pasal apa pasal itu keterangan Dia dalam hadis nabi SAW. malaikat ni dia turun dia mai duduk sekali dengan kita dia hampak sayap-sayap dia sebagai tanda hormat dia kepada majlis ilmu ni ramainya malaikat yang ada dalam majlis-majlis ilmu ni nabi kata hatta yamla hatta yamla u ma bainhum wa bainas sama'id dunya ramainya depa ni sehingga penuh daripada bumi ni sampai ke langit dunia ramai dia ni dia bukan setakat lagu kita boleh duduk macam ni dia boleh duduk susun-susun susun-susun susun-susun boleh sampai ila sama'id dunya sampai ke langit dunia dia duduk ni Nabi kata fa iza tafarraqu arju wasaidu ila samaa. Sat lagi majlis kita habis. Bismillah dah, bismillah suku ke, bismillah tengah ke, 12 ke? ke? Bila habis majlis kita sat lagi ni, tafarraqu, mati-mati balik. Bakat berpecah balik. Ha nak balik. Ku panjang balik, ku panjang. Ha nak balik bendang raja, balik bendang raja dan balik tepi tanah raja balik tepi tanah raja pakat balik apabila semua orang pakat balik araju wasaidu ila sama nabi kata malaikat pun bersurai mereka balik ke langit pakat tu dung tuan-tuan kita percaya tak percaya? nabi azhmai dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi hadapkan kita, Nabi kata malaikat ni kerja dia cari Di mana ada majlis ilmu Dia dapat aja dia turun Dia letak sayap-sayap dia sebagai tanda hormat Kepada majlis ilmu ni Dan duduk dia ni bersusun-susun sampai mencicau langit dulu dia Dia akan tunggu sehinggalah majlis kita selesai Sehinggalah majlis ilmu, majlis, majlis zikir ni selesai Kita balik, dia pun balik Dia balik mengandalkan Allah Subhanahu SWT fa yas'aluhum 'azza wa jalla wa huwa nabi kata bila dia balik sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tanya dia malaikat yang mai ni ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ta a'lam sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini a'lam nabi kata Allah lebih mengetahui Allah tahu dah kalau Allah tak tanya kalau malaikat, malaikat tak bagi report pun Allah tahu Allah tahu, kata malam ni ada kuliah pengajian di Masjid Al-Murtaqin Bandar Darul Aman. Allah tahu. Tetapi Allah sekadar nak memenuhi formality. Dia adakan malaikat, dia bagi kerja dekat malaikat, dan malaikat dikehendaki balik dan bagi repot dekat dia. Kalau tak bagi repot pun, Allah tahu. وَهُوَ alam Allah maha mengetahui. Tapi oleh kerana itu prosedur dia kerja, maka jalan. Contohan, kalau Allah tidak adakan malaikat rakib dan atif di kiri kanan kita untuk nak tulis apa benda kita buat. Allah tahu. Jangan ingat kata kalau malaikat ni tak ada, kita buat apa pun Tuhan tak tahu. No? Tuhan tahu. Tapi Allah letakkan juga, Tuhan letak juga rakib dan atif ini sebagai apa? Sebagai nak memenuhi formaliti. Supaya di akhirat itu, apabila kita didakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata tak, malaikat menjadi saksi. Tapi tidak bermakna Allah letak malaikat tu kerana Allah perlu pembantu. Kalau tidak dia tak tahu, jangan ingat macam tu. Maka adalah hadis ni, Nabi saw dalam kata. Bila bubar, bila bersurai kita tak lagi ini, malaikat balik mengadak Allah. Malaikat bagi report kepada Allah Subhanahu SWT. Ta Allah tanya malaikat, min aina jitum, ni hantar mai dari mana? Allah tahu dah. Tapi saja Allah tanya. Min aina jitum, ni hantar semua mai dari mana? Fayaqulul, jawab malaikat-malaikat ni. Dia kena min عندي عباد لك في الارض malaikat jawab kami mai dari sisi hamba-hamba engkau di muka bumi ini Allah tahu dah saja Allah tanya apa mai mana depa kata kami mai daripada masjid bandar baru daripada masjid darul aman Sememiti ni Allah Subhanahu wa taala saja ikut untuk nak bagi tahu dekat kita bahawa kita kalau buat kerja kena ada peraturan begitu. Jawab malaikat ni kepada Allah dia kata yusabbihuna. Aku mai daripada satu majlis yang di dalam majlis itu mereka bertasbih kepada Engkau. Dalam majlis di kita baca Quran, kita baca hadis Nabi, kita baca tasbih kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Mereka di dalam majlis itu mereka bertakbir, membesarkan engkau. Wa Mereka di dalam majlis itu mereka bertahlil, mereka mengucap la ilaha illallah. Wa Di dalam majlis itu mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Malaikat abad dekat Tuhan ni kami mai daripada majlis yang dalam majlis itu penuh dengan puji-pujian. Penuh dengan tasbih. Penuh dengan tahlil. Penuh dengan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata malaikat dalam majlis itu juga. Mereka minta sesuatu kepada engkau. Malaikat beritahu dekat Tuhan ni dalam majlis ilmu hadiah maya ni ada dalam majlis ni. Permintaan kepada Tuhan. Bila sampai dekat tu, malaikat bagi report, Allah berfirman. Allah kata, Dia perminta apakah aku? Tuhan tanya malaikat. Ni, orang yang ada di masjid, di tempat majlis ilmu, majlis zikir, dia adakan tadi, dia perminta apa dekat aku? Tuhan tanya. Kala, Yasa'lulaka jannatak Malaikat kata, mereka meminta syurga engkau ya Allah. Orang yang main ni, mereka mengharapkan, mereka minta... Ujung hidup mereka hidup, ialah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung hidup dunia, mati, lepas mati hidup, ujung dia dapat syurga. Dan dia kekal di dalam syurga sebagai penghujung dia. Mereka minta syurga engkau ya Allah. Kala, wahallura'au jannadi... Tuhan tanya malaikat. Mereka pernah tengok ke syurga aku? Yang mereka duk minta syurga ni? Mereka nampak ni dialog yang dibawa di dalam hadis ni. Allah tahu. Wahuwa a'lam. Tuhan tahu semua. Tapi saja. Tuhan tanya malaikat. Hal ra'au jannati. Nih, mereka aduk minta doa, minta nak masuk syurga, minta Allah bagi janji syurga. Mereka pernah tengok ke syurga aku? Yang mereka aduk minta syurga ni? Tuhan tanya. Malaikat kata, tak, ya Allah. Malaikat tak pernah tengok syurga. Tapi mereka minta syurga. Qala, surah malam Allah. Fakaifah law ra'au jannadi. Eh, eh, eh, Tuhan kata. Kalaulah mereka pernah tengok syurga aku. Macam mana gambarnya? Dalam pada tak pernah tengok ni. Duk minta dekat Allah. Minta ya Allah. Bagilah dekat aku syurga ya Allah. Dalam pada tak pernah tengok ni. Duk minta. Tuhan kata. Kalaulah aku bagi tengok sekali syurga aku. Macam mana gamuk mereka namp syurga aku ni? Kalau kata. Waiyat wa yastajiruna malaikat kata ya allah lagi satu depa tadi minta supaya depa dilepaskan depa dijauhkan daripada sesuatu Kalau tuhan kata wa mimma yastajiruna tuhan kata depa minta depa lepah, depa minta depa jauh daripada apa tuhan tanya qalu jawab malaikat min narika ya rab mereka minta, mereka dijauhkan daripada neraka engkau ya Allah. Tuhan bila dengar macam tu, Tuhan kata awak, mereka biasa tengokkan neraka tu macam mana yang mereka duk minta nak jauh daripada neraka ni? Kalau, la, malaikat kata dah, mereka tak pernah tengok neraka ni macam mana. Tapi mereka minta, mereka jauh daripada neraka. Kalau, neraka ni Tuhan kata, eh, eh macam manalah kalau sekiranya mereka tengok neraka tu. Dalam pada tak tengok tu, duk minta dekat Allah supaya kita jauh daripada neraka. Tuhan kata, kalaulah aku bagi mereka nampak neraka sekali. Macam manalah mereka nak minta jauh daripada neraka ni. Kalu, kata malaikat. Malaikat kata, ya Allah ada lagi satu mereka minta ampun kepada engkau. Ya Allah, satu benda lagi dia minta. Wa yastaghfirunaka. Dia minta ampun kepada engkau. Fa kata Allah, "Qad ghafartu lahum." Terus Tuhan kata dekat malaikat, aku ampunkan dosa dia. Tuan, ni kita mai duduk dalam majlis ni ni, kita tak lenguh kaki saja. Kita mai duduk dalam majlis ni ni, kita tak penat saja. Kita main duduk dalam majlis ni, ni kita main ni, kita tak rugi minyak kaitan. Kita main dalam majlis ni, malam ni, kita tak buang masa. Kita main dalam majlis ni, pada malam ni, Tuhan kata dekat malaikat, Aku ampunkan dosa semua yang ada dalam majlis ilmu ni. Tuhan kata. Tuhan kata dekat malaikat, aku bagi semua yang mereka minta. Kalau tadi mereka minta syurga, aku bagi, Tuhan kata. Kalau tadi mereka minta jauh daripada neraka, aku bagi, Tuhan kata. Kalau tadi mereka minta ampun dekat aku, aku ampun. Seronoknya Allah dengan hamba dia yang main duduk dalam majlis yang mengingati dia ni sampai ke tahap Tuhan bagi apa juga yang manusia ni mahu. Benda ni diceritakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang kita baca ni. Wa ajirtuhum mimma Kata Allah SWT dan aku akan jauhkan depa daripada benda yang depa minta jauh iaitu neraka. Kalau depa minta depa ni jauh, depa ni lepas, depa ni selamat daripada neraka, aku akan pastikan depa lepas daripada neraka kata nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dalam mencerita benda ni dekat sahabat nabi tambah nabi kata ya fulun nabi kata hangpa tahu dak malaikat yang balik memberi report kepada Allah ni apalagi yang malaikat kata dekat Allah malaikat kata rabbi fi fulan abdul hatta malaikat kata ya Allah lah laporan yang terakhir dalam ramai-ramai di masjid tadi, dia kata, Fihim Fulan. Ada satu orang, malaikat kata. Dia ni, Abdu'l Khattah. Dia ni satu orang hamba yang cukup banyak buat syadat. Orang yang cukup berdosa dengan Allah. Dalam ramai-ramai hadu'adah di majlis Hakam IPI tadi tu, ada seorang, dia ni, Abdu'l Khattah. Dia ni satu hamba Allah yang cukup banyak salah dengan Allah. Innama marra fajalasa ma'ahum. Malaikat kata dia ni bukan main nak duduk dalam majlis ilmu ni, abdul khattah orang yang banyak dosa, yang banyak salah ni, dia ni bukan main bertujuan nak duduk dalam majlis mengaji ni bukan main tujuan nak duduk dalam majlis ilmu ni innama marah, dia kebetulan lalu aja. dia nampak orang ramai dia singgah dia duduk sama dengan orang nak duduk, duduk ramai ni banyak tu baru malaikat kata qayul tuhan kata wala qu qasartu tuhan kata bagi dia pun keampunanlah Ini hak mai daripada rumah hak daripada pukul 4 tadi hak daripada lepas azan tadi hak daripada pukul 6 tadi mandi dah siap dah pasal apa pasal niat daripada awal-awal tadi nak mai duk dalam majlis ilmu ni hak ni telahlah ni abdul kharto ni hamba yang berdosa banyak ni dia tak tahu bercadang nak mai dia lalu dia lalu dia nampak kereta banyak dia tengok dia nampak masjid orang ramai dia ni innamamra dia sesungguhnya lalu saja bila tengok orang ramai fajalasa ma'hum ma dia mai tumpang duduk bagi anak tangga bawah tu dia duduk tu baru banyak tu malaikat bagi report tuhan pantau lah tuhan kata walahu qasrtu bagi dia pun keampunanlah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata humul qaum la yashqa bihim jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka itu yang ada di masjid itu. adalah satu kaum yang tidak akan mencelakakan mereka atas duduk mereka itu. Mai ini. bukan kata tak celaka, bahkan kebaikan duk tunggu kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini majlis ilmu. Kalau kita nak Banyak Nak lebih lagi Dapat keampunan Allah Banyaklah hadir Dalam majlis ilmu Tak usah pilih ustaz Tak usah pilih ustaz Dengar kata ada majlis ilmu kita pergi Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Dia nak bagi Ini hak kita baca dalam hadis ini Allah nak bagi Bukan dia tengok ustaz mana Ada saja orang pergi duduk Di depan satu orang Yang membawa kita kepada ingat Allah Allah bagi janji ini semua ...banyak dalam hadiah di dalam majlis-majlis ilmu ini... ...untuk membanyakan kita mendapat keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain, diwayat daripada Abi Waqid. Ataupun nama dia Al-Harith bin A'ulf radhiyallahu anhu. Kata dia, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. ...bainama huwa jalis... ...fil masjid. ...wal nasu ma'ahus. إذ أقبل ثلاثة نفع فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجه في الحلقة في الحلقة فجلت فيها وأما الآخر فجلت خلفه. وأما الثالث فأدبر فلما فرغ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوا إلى الله فآواه الله وأما الآخر fatsahia fatsahia Allah minhum wa amma al-akhar fa'arada fa'arada Allah anhu aw kama qala Abi Sa'id muttafaqun alayh daripada Abi Waqid ataupun nama dia Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di masjid bersama dengan sahabat-sahabat Nabi tu duduk ramai sahabat dia ada. Idh aqbala thala satu nafaq. Tiba-tiba ada tiga orang mai. Nabi tu ramai orang dia ada, tiba-tiba nampak naik tiga orang. Fa akbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahid. Daripada tiga hak mai ni, dua masuk masjid. Majlis Nabi ni, Nabi tengah dok mengajak sahabat ni. Tiga orang mai, dua orang masuk, ha, seorang lagi dia jengok tengok tepi. Fa amma ahaduhuma faraa furjah fil halaqah fajalata fiha. Daripada dua orang hak masuk tu, hak seorang dia nampak ada kosong di depan ni. Dia mai dok depan. Wa ha, amma al-akhar fajalata khalfuh. Hak seorang lagi dia akan duduk di balai lentang faham tak? Nabi tengah-tengah mengajar sahabat tiga orang mai, hak sorang jenguk-jenguk balik hmm. dia kata orang tua dia tak tapi hak dua lagi tu hak sorang dia masuk mai. ada nampak ada purjan ada satu tempat kosong dia mai duduk depan hak sorang lagi tu tang mana dia masuk tang tu dia duduk begitu hak tadi balik Wama taulid, <Sessizuk> faadzbar zahiran. Hanya ketegani, balik. Fa lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila hari Nabi Naja Nabi tengok Nabi ni dia Nabi Nabi dia tengok Dia nampak siapa Nabi Dia nampak siapa Nabi Dia nampak Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Dia nampak Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi dia nampak siapa macam lemas dia nampak siapa macam nak marah dia nampak semua dan Nabi ni dia mengajak dia ada dia ada eye contact dengan sahabat ni Nabi Nabi dia mengajak dia memahami orang yang ada depan dia dia faham kehanda orang tu dia tengok muka orang tu dia tahu dia ni boleh dengar lagi ke dah, cemuh dah, dah. dia dah tu. dia ada eye contact jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk mengajak sahabatnya nampak naik tiga orang. Naik tiga orang satu orang jenguk aja pi. Haduh lagi seorang so maitan ni, seorang so duduk di belakang. Nabi buat tak tahu Nabi mengajak Habis semua malam ma Apabila dah selesai dah majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kata. lah dah baru Nabi kata. Nabi kata ala ukhbirukum 'anil nasaritsalata. Nabi kata, "Hampa mau aku nak cerita dekat hampa?" Hikayat tiga orang manusia. Nabi kata. Nabi, kata, Nabi dia, dia dia tak pinpoint. Dia tak tembak kawan tu bagi mati seorang tak tu. Dia bagi satu umum. Kenyataan umum. Nabi kita Nabi nak dengar cerita-cerita tentang hikayat tiga orang manusia. أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَىٰ إِلَى اللَّهِ فَأَوَىٰهُ اللَّهِ Nabi SAW kata dalam pada tiga orang ni ada seorang ni dia kata fa'awa ilallah. Dia ni dia nak menempatkan diri dia di sisi Allah. Dalam tiga orang ni hak seorang ni dia nak meletakkan diri dia di sisi Allah. Maka Allah bagi tempat pada dia. Maksudnya hak masuk maiduk dekat ni. Dia nak menempatkan diri dia. Dia nak, nak cari tempat dekat dengan Allah. Maka Allah bagi tempat dekat dia. Nabi kata. wa akhir fasahya Hak yang kedua ni dia malu-malu dengan Tuhan. Dia kata aku duduk. Senang-senang tangga. Aku duduk senang-senang tiap. Aku duduk agar boleh dengar surah tu dia ni malu dengan Allah. Allah pun malu-malu dengan dia. Tapi dia ada dalam majlis ilmu. Tapi jenis nak cari tempat landing cantik. Atas sebab-sebab yang tertentu. Mungkin dia jenis lengur kaki. Jadi dia nak kena duduk jauh-jauh sikit, sikit. Senang nak melunjuk, nak urut kaki ke apa-apa. Ataupun dia jenis sakit pinggang. So dia duduk jauh-jauh senang. Boleh bagi senaman. Tak lagi tengah-tengah boleh tak? Dia malu-malu. Nak mai ke depan ni malu-malu. Allah pun malu-malu dengan dia. Nabi kata. Wa Nabi kata. Tapi ada hak seorang lagi ni. Dia ni cunggit balik terus. Hak ah, ni takut. Nabi kata apa? Maka Allah pun berbalik. Tak mau tengok dia. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Ah ini ceritanya, ini cerita majlis ilmu. Kita duduk kita takuri. Kita membelakangkan majlis ilmu, kita rugi besar. Bukan rugi saja, rugi besar. Seperti fa'aradallahu anhu. Allah paling tak mahu tengok dia. Tuan-tuan di mahsyar, di hari semua orang susah, semua orang mengharapkan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Pada masa tu Kalau Allah ralih Tak mau tengok kita Mana kita nak duduk kita? Muslimin dan muslim Yang dirahmati Allah Mudah-mudahan Muqadim wa'adu Bagi ingatan kepada kita Cintailah majlis ilmu Kerana mencintai majlis ilmu Banyak kebaikan untuk kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi manfaat kepada kita Insya Allah. Kita menggunakan Baharung mazi Jilid 13 Bahrul Madi jilid 13 Muka surat 106 Muka surat 106 Kita masuk Maja'a fi syafaqatil muslim al muslim Iaitu bak yang datang pada menyatakan Belah kesian Satu orang islam kepada satu orang islam yang lain Haji Umar Al-Amin Cerita kata islam dengan islam dia kena ada kesian Ketahuilah saudaraku Belah kesian itu Maknanya cenderung hati hati kita jadi berasa berasa nak tolong orang itu maksudnya hmm? yang ni rasa sayang rasa nak tolong kepada orang lain apakah ada belah ketian maka tidaklah kita mendatangkan mubarak ke atas orang yang lain hmm. kalau kita ada sayang kat dia kita tak buat benda mubarak kat dia kita sayang anak kita. Kita tak akan buat benda tak elok kat dia. Bahkan kita jadi galang ganti untuk pertahankan dia. Itu sayang. Kalau satu orang kena susah, kita tak berasa nak tolong dia. Kita tak nak sayang dia. Tapi kalau satu orang kena susah, kita langgar masuk pergi nak pertahankan dia. Sebab kita sayang dia. Sayang sama-sama Islam ni disuruh oleh agama. Bahkan dia kata suka pula mendatangkan barang yang menfaat juga. Bukan setakat kita tak mau benda mudarat kena dia. Kalau boleh, kita nak bagi kebaikan ke dia. Bukan setakat kita tak mau dia sakit. Kalau boleh, kita nak bagi duit ke dia. Itu sayang. Itu sayang. Baik. Maka yang demikian itulah disuruh oleh agama kita. Ya'ni, biarlah kita ni bersifat yang demikian itu. Sama-sama orang Islam. Sama-sama kita ni kena ada sifat tu. Tolong-belong, sayang-menyayangi, kena ada. Daili dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim akul Muslim. Maksudnya diriwayatkan riwayat daripada Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang Islam adalah sedang kepada orang Islam yang lain. Tak mesti dia makan daripada perut mak kita, dia sedang kita. Dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia sudah berkata. Habis. Tak kira dia orang Melayu, kan? tak kira dia orang putih, kan? tak kira dia orang Arab kan? tak kira dia orang apa, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia sudah berkata. Habis yakni kita sama-sama Islam itu bersedara yakni sedara kepada yang ini dan kepada yang ini sedara kepada yang ini Dia kata, saya dengan tuan-tuan sedara, tuan-tuan dengan saya sedara kita sama-sama kita adalah sedara apakala sudah bersedara maka janganlah sesama kita ada benci membenci dan ada cerai berai dan sebagainya oh, bila dah kata adik berani, tak mau dah beraduh bila dah kita mengaku kata kita orang Islam ni sedara tak mau bergaduh Letihlah tuan, dengeran kita dah bergaduh ni letih dah letih dah orang Islam bergaduh ni letih dah bergaduh kita ni sampai dah tak boleh nak bergaduh dah daripada sebesar-besar benda sampai lah sekecik-kecik benda bergaduh Tak takde bergaduh cari pasal nak boleh ke bergaduh ini cerita orang Islam bukan orang Melayu aja, orang Islam Melayu Melayu lah satu pasal sama Melayu bergaduh. Ni hak sama Islam ni. Pergi cari pasal. Oh, kita ahli sunnah wal jamaah. Dia Syiah bergaduh. Oh, kita ni Sunni, dia Syiah, bergaduh. Bos nama macam-macam. Oh, kita Syafi'i, dia Hanafi, bergaduh. Oh, kita Syafi'i, dia wahbi bergaduh. Cari pasal. Cari satu tajuk, tempel di atas dia, kita bergaduh dengan dia. Apa kesudahan kepada orang Islam Yang hari ini punya temuk jadi ini Pasal apa? Pasal kekuatan tak ada Pasal apa? Kuat kita tak ada Pasal bergaduh Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Maka biarlah ada berkasih kasihan Dan berbelah-belah hati Seorang dengan yang lain Biar ada benda itu Kita tengok dia Kita tengok dia sebagai orang Islam Kita sayang dia dia betengok kita, dia tengok kita sebagai orang Islam, dia sayang kita. Begitu. Sabda Nabi, la yahunuhu wa la yakdibu wa la Sabda Nabi <tip> sallallahu alaihi <Nabi>, wasallam, tidak khianat mengkhianati di antara satu sama lain dan tidak berbuat bohong di antara satu sama lain dan tidak dibiarkan akan dia di antara satu sama lain. Kalau betul kita ni Islam sama Islam bersedara, jangan buat kianat kawan kita. Kalau betul kita, kita mengaku orang Islam bersedara kita, jangan bohong dia. Kalau betul kita mengaku kata dia Islam kita Islam, kita ni hadir berhati, jangan kita biarkan dia. Jangan kita ignore dia. Kita tak peduli ke dia. Dia nak sakit kah? Dia nak susah kah? Dia nak jadi apa kah? Jangan nak cerita ke kita. Jangan ada sikap macam tu. Masalah dia kata muslim saudara muslim itu bagaimana? Dia kata. Adalah bersaudara satu orang Islam dengan satu orang Islam itu ialah bersaudara pada agama. Kerana tak kala adalah tiak-tiak satu orang daripada orang Islam itu satu i'tiqad, satu iqrar, yaitu bertuhankan Allah dan berpenghulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjungjung suruh Allah dan rasul dan meneguhkan segala tegah keduanya maka jadilah orang Islam itu asalnya satu. Kalau dia mengaku Allah Tuhan dia, kalau dia mengaku Nabi Muhammad nabi dia, kalau dia pun himpun duit, kita pun himpun duit Nabi pergi Mekah buat haji. Kalau kita pergi di Kaabah, Tawah mengirikan Kaabah tujuh pusingan. Dan dia pun pergi sana Tawah kirikan Kaabah tujuh pusingan. Kalau dia semayang sunnah Tawah di belakang makam Ibrahim berdoa di Multazan. Kita pun semayang di belakang makam Ibrahim berdoa di Multazan. Kalau dia sa'i sofa ke Marwah, kita pun sa'i sofa ke Marwah. Kalau dia baca inna sofa wal marwata min sya'a Kita pun baca inna sofa wal marwata min sya'a Di mana punca bergadung kita dia terima Allah kata Tuhan dia ya, kita pun terima Allah Tuhan kita dia terima Nabi Muhammad Nabi dia kita terima Nabi Muhammad Nabi kita di mana silap dia dari segi basicnya dari segi prinsipnya sama cuma yang hidup jadi ini pasal apa orang putih kata lack of knowledge ilmu dia korang sikit dia semayang kembang Allah tapi hukum Allah dia tolak tangkuh. dia punya mis dia takut maka menjadi tanggungjawab kita kena habak ke dia bukan pergi maki dia pergi habak dia sama-sama pergi haji sama-sama pergi umrah duduk satu bilik dia duduk cakap berat duduk kata ni hukum potong tangan tak sesuai dan sebagainya kita duduk sebilik dengan dia kita kata dia haji sabang haji sabang haji haji marah sangat potong tangan ni persefa, haji. kita cakap elok-elok ke dia dah bukan dia kata air air Cerita ayah tak boleh. ada kata dia dulu kira nak potong tangan orang. Duk kira nak potong tangan orang. Dia kata bukannya. Bukan masalah. Nijidah dikata-kata. Okey. Cerita potong tangan ni di Quran tak. Teterang kan dia? Ni hadu mengaji. Mengadah. Ni takkan tak lihat. Ayat tu. As-sari'u wa sariqatu faqta'u aidiyahuma jaza'an bima kataba nakalam minallah. Kata kataji ayat Quran dia Allah kata as-sariqu was-sariqah bunthubin baik laki nak baik perempuan kalau sabit kesalahan dia menjuri sungguh faqtaru aydiyahum Tuhan kata ajit potong tangan dia kita tak boleh kita tak boleh nak again kita tak boleh nak lawan Pak Tuhan kata kita kata-kata, saya tak mau bercakap soal parti, Haji. Kata-kata, saya tak mau bercakap soal parti. Kita bercakap soal, soal Islam. Haji, Quran, kitab suci kita, Haji. Kitab suci Haji, kitab suci saya. Ayat ni, dalam Quran, Haji. Haji mahuah dekat apa pun, Hak Tuhan kata, Haji, jangan mahuah, Haji. Marah, Haji mahuah, Haji mahuah dekat Tuhan. Kata, biar dia sengak bilah di tak boleh sendiri dia tunjuk bagi ayat ni dekat ada sana. ambil satu Quran terjemahan apa Saudi doeda Quran terjemahan bahasa Indonesia ni, ambil dibuka tang ayat tu nak dia, dia baca ayat ayat saya sebut tadi. Bagi dia baca. Ya memang memanglah betul hadlulah. Delurah yang tadi beras tadi ni. Dia kata ya memang memanglah betul. Bukan ayat ay bukan la, ten, menentang ayat ni, tak cantiklah jadi daripada tadi ni dia demarah ke dia tak geruna. Ai bukan tentang ayat ni saya kata nampak tuan. Jadi punca dia, padahal punca dia dia tak tahu. Dia tak feti. Kata benda tu Allah yang nak. Benda tu Allah yang nak benda tu dilaksanakan. Allah yang nak dan dia merupakan perintah Allah. Bila kita hakak baru dia feti jadi law ni haji sudah kita, kita kita duduk di muka Kaabah tak ada di jana kita kita di hotel ni Kaabah tak ada di tanah ni law ni haji law ni haji. haji lain dengan al-Quran apa benda kita boleh ikut ni tanya, tanya dia pun oh. dia kata jom turun pergi kena apa nama minggu latihan ni ke apa, -apa. tak pedih turun dulu kita sambung cuba bila -bila. cuba kita cuba dakwah kaabah dengan ilmu Jangan emosional. Kalau dia duduk perteraih lagu itu. Kita pun perteraih sama dalam bilik hotel. Kita kata Haji. Haji cakap macam tu murtak ke Haji? Tak selesai, masalah kita. Tak selesai. Dia ambil bantai, dia ambilkan jelimut. Dia naik tidur katil sutuh tu. Dia naik tidur katil bumbung. Hotel hadah, tangki ayam tu. Dia tidur macam tu. Marah kat kita macam-macam. Tak selesai masalah. Da'wah tak sampai. Da'wah tak sampai. Kita bagi dia paham. Ramai orang takut dekat hantu. Walaupun tak pernah tengok hantu. Ramai, macam itulah halnya. Ramai orang dia tu tak setuju dengan apa yang Quran ada ni. Walhal dia pun tak tahu kata benda tu Quran ada Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT Maka adalah hadisat kita baca ni Dia nak habang yang ni Dia nak habang kata kita sama Islam ni Allah Tuhan kita Dia pun sama Allah Tuhan dia Kita pun sama Allah Tuhan kita Nabi Muhammad Nabi dia Nabi Muhammad Nabi kita Quran kita puji dia Quran kita puji kita Maka menjadi kewajipan kita Kita tunjuk sayang dekat dia Sayang kita dekat dia tu melemahkan dia Tentu pernah dengar cerita Nabi SAW. Nabi sendiri duduk lalu, duduk lalu nak pergi semayang di masjid. ni Orang yang benci Nabi ni, duduk lepah benda di atas kepala Nabi. Nabi lalu, daripada atas dia lempak bangkai jatuh hati belakang Nabi. Nabi lalu, dia lempak sampah hati belakang Nabi. Nabi lalu, dia jureh ayam hati belakang Nabi. Nabi lalu, duduk tunggu apa nak jatuh, tak jatuh apa. tunggu apa nak jatuh, tak jatuh apa. Nabi tanya, "Apa hal si eh kita di atas ni?" Depa habang kata dia demam tikung gunya dua hari dah. <laughs> kata ada ke, abang? Okay. dia dia ada tikung gunya ke apa. Kan? Dia tikung ke maining ke ataupun sesama babi ke apa tak tahu di ah. Nabi buat apa denda? Balik rumah. Habar kat isteri, masuk sesuatu nabi pi rumah dia masuk nabi tengok dia sakit duduk dia katil nabi pi kat dia nabi pegang dia nabi suap makanan kat ke dia kena semulut kena dua mulut mata kelipau kelipau dok tengok nabi kena tiga mulut dia kata apa dekat nabi dia kata ya Muhammad aslim ni ya Muhammad cara Nabi Allah so, kita tak berguna kita jumpa dia Assalamualaikum dia bagi tangan koyang beri kuat syik bagi permusuhan rasa tak puas hati bagi luruh orang beroncah beri kuat syik dia apa nak dia ni kasak ni jom pergi kedai saya tarik belanja dia tentu seracah-peracah kemarahan dia tahu 50 dia pergi habak dekat orang dia kata apa? Ish, aku duk ingat dia ni macam, ni macam ni tapi ok dia ni 50% tak ok rupa-rupanya itu approach itu pendekatan yang digunakan oleh Nabi Alaihi Wasallam. tuan tengok, tengok dalam syarah Muslim satu budak Yahudi nak mandi satu budak Yahudi dia ni Yahudi pak dia Yahudi di Madinah ni benda jadi di Madinah Cuma budak ni satu. Kau dia Yahudi. Orang oh, Yahudi. Tapi ni, dia ni satu. Dia syok dengan Nabi. Dia syok dengan Nabi. So dia tu duk epir. Duk timbui. Di dalam majlis-majlis Nabi. Tapi dia Yahudi. Bila satu hari dia ni tak kelihatan. Nabi tanya. Mana pi budak. Dapat abang kata dia sakit. Sakit teruk. Nabi pergi rumah dia. Dalam sahih Muslim. Nabi sampai di rumah dia Nabi duduk di tepi kepala dia Nabi duduk di tepi kepala dia Nabi kata dekat dia Aslim ya ulam Ni nak mati ni budak ni nak mati. Nabi kata dekat dia Aslim ya ulam Masuklah Islam wahai budak muda Budak ni tengok muka pak dia Pak dia duduk di ujung kaki dia Dia tengok muka pak dia Macam nak Nak minta permission Macam nak minta kebenaran pak dia Pak dia pun jam dengan Nabi buat ni pak dia pun jam pak dia kata apa atiq abal qasim pak dia kata hang turutlah kehendak Muhammad abal qasim atiq abal qasim ta'atilah abal qasim mengucap bodani asyhadu alla ilaha illallah mati dia nabi keluar daripada rumah dia nabi kata apa Allah melepaskan dia daripada neraka benda-benda macam ni di-record di-record di dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan Nabi dia approach orang dengan kasih sayang sentuhan kasih sayang Nabi tu, sentuhan tu menggegarkan semua orang Orang yang hati dia sombong, angkuh, bongkak, ego Tidak boleh terima Nabi Tidak boleh terima Islam Tidak boleh terima Quran Tapi bila kena sentuhan katil sayang Nabi Jatuh Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Maka dia kata di sini. Maka apabila sudah bersedara kita ni. Maka buatlah kira-bicara macam orang yang bersedara. Yang ni bersatu. Berkasih-kasihan. Tidak bercerai-cerai. Dan tidak berbenci-benci. Itu yang Islam. Kita sama kita ni bagi ada sayang. tu, Bagi ada sayang. Masalah. Dia kata tiada khianat kepada saudara yang Islam. Iaitu tidak balas. Tidak menipu daya pada harta dan pada apa-apa kira-bicara. Kita tak boleh buat kianat sama-sama Islam. Tak boleh buat kianat. Dalam hal kira-bicara, dalam hal harta, dalam hal apa pun tidak boleh kianat. Kalau sama-sama Islam. Maka jika sekiranya ia mempertaruhkan harta padamu. Contoh, dia bawa. Satu orang mai dia bagi tulis kita ni orang dengan pencuri banyak sawah banyak tu masuk rumah lah oh ni saya nak kena pergi Perlombor nak pergi tengok anak anak di Perlombor anak bersalin saya nak pergi tengok anak rumah tak ada siapa jaga ni ada duit cash ni tak ada nak pergi masuk bank ada RM3,000 dia main dekat kita dia kata tolong simpan tak saya amanahkan duit dia RM3,000 tolong simpan tak saya tak mau bawa duit banyak-banyak di Perlombor amanah jangan kianati amanah itu Jangan khianati amanah itu. Jangan itu dia balik-balik mai, dia mai jumpa kita, dia kata ni duit aku bagi hang tolong simpan hari tu. Mana dia? Kita terbilang bilang lagi, saya duk buat gamai nustanlah. Hmm? Duk kiaga kah, kiaga kah? Tu memang dia. Eh, dia kata hari itu yang sebelum pergi kolongpur ke aku mai, aku bagi duit kau 150 50, 50 3000 bilama tu jangan alu-alu keluar. Okey, dia ni kata kalau dia belum hang ni tapat tiga ikut ni. Kalau tak hang melawat, aku jantungku aku bukan apa <laughs> elok. Dan dia kata aku tak melawatlah bila yang hang bagi, dah buat tekan tanya tiga kali Allah. Kiana. Buat kiana. Hmm? Maka diperkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya dia mempertaruhkan hartanya pada kamu, jangan dihabiskan tanpa izinnya kita jadi ustaz Main satu orang kaya mana-mana jumpa kita Dia kata ustaz ni saya Saya nak bagi zakat ke ustaz boleh pun Orang percaya ke ustaz Dia kata dia ni pun kapis tak juga dia, Saya nak bagi zakat dekat ustaz boleh pun Dan, -dan dia kata boleh tak apa kalau Ustaz ustaz tolonglah tengok tang-tang mana Kalau jumpa orang susah jumpa Apa-apa Ustaz tolong bagilah saya, saya bagi kat Ustaz lah Dia bukan bagi kat kita Dia bagi kat kita sebagai wakil Untuk kita tolong agih dan zakat tu Ok tak apa-apa apa. ambil Ambil dua ribu Satu dia pakai Ni yang kata Ustaz ni Pakai dua ribu dia sendiri buat fatwa dia sendiri buat hukum dia akan apa dia ustaz kira dia stabil lelak duit ni kira hal lain kadang <tuh> apa ni apa ni apa buat kerja macam ni ada yang buat kerja macam ni ada dia tu sepatutnya lebih takut kepada Allah dah dia tak jadi lebih betul dia yang tak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata tanpa izin Tuhan punya, maka diambil dan dipakainya. Sama ada wang ataupun sebagainya. Tanpa dapat izin daripada Tuhan punya, harta itu dia dipakai. Apabila datang masa dia hendak mengambil duit yang ditaruh itu, pulangkan secukupnya. Sebagaimana mula engkau ambil. Simpankan dia Dia mai bagi 3 ribu kita simpan Hari dia nak main-main 3 ribu bagi balikkan dia Jangan dia mai bagi kita pegang 3 ribu Esok dia nak main-main bagi seribu Yang kata 2 ribu nanti pun bagikan dia Maknanya dapat kairat lah, duit Maknanya apa? Khyana Itu kianat Itu pecah amanah begitu. Dan jika telah berharap padamu Pada kira bicara Maka jangan kau belotkan dia dalam hal kira-bicara dia percayakan kita jangan kita dibelot kepada kepercayaan dia. seperti kiranya besok dikatakan Musa kita dah janji dah dengan dia elok-elok janji esok tengok-tengok kita tunda di Musa kita belot dengan dia kita tidak amanah kita mengkhianati dia bawah itu dia kata tidak bohong kepada saudara yang Islam yakni apa-apa yang dikhabarkan kepada saudara itu bertentang dan bertepatan dengan barang yang dikhabarkannya. kita sama Islam cakap bagi betul jangan cakap bohong sama-sama orang Islam cakap bagi betul dengan isteri cakap bagi betul dengan anak-anak cakap bagi betul dengan mak makpak lebih lagi cakap bagi betul jangan bohong begitu Sekiranya sudah dijanjikan datang, pukul 1 Zuhur, maka jangan tidak datang. Kita janji pukul satu, pukul okay, satu. Kalau nampak nak jadi lambat, lagi 10 minit, talipun. Ini saya lambat sikit, kalau ada hal apa-apa. Jangan bagi kau ni duduk tunggu berdiri. Jangan. Itu orang yang takut Allah. Dia jatuh sampai macam tu. Yang demikian itu menyalahi janji. Dan itu bohong namanya. Tengok bawah lagi Apabila adalah orang Islam itu sedara kamu Maka hendaklah apa yang dikhabarkan kepadanya Biarlah bertepatan dengan benda yang sebenar Apabila engkau buat begitu Maka bernamalah engkau tidak bohong kepadanya Macam mana janji? Macam tu kita buat Maka itu bermakna kita tidak bohong dia Muka sebelah Dia kata Mata'ala Dia nak menolong sedara yang sama Islam dengan kita yang dikatakan tak tolong itu ialah katakanlah saudaramu yang sama Islam itu susah maka tidak tolong tidak ditolong melepaskan dia dari kesusahan itu, dia susah betul-betul dia susah kita kena dia ni bukan baru kena, lama dah dan memang dia genuine, memang dia susah seru anak cerdik-cerdik susah tapi Allah bagi dekat dia Allah ini dengan kita, kadang-kadang dia dia plus minus dia bagi lebih kot ni, dia tarik kan Dia bagi korang kan ni, dia bagi lebih tarik. Dia bagi dekat satu orang rezeki ni, Masya Allah, sebulan sampai puluh-puluh ribu. Anak tak cerdik. Dia bagi dekat satu orang rezeki ni, kerja ni Allah yang mengetahui, kedekatan yang dia guna untuk buat kerja ni, pendapatan tak banyak mana. Tapi dia bagi anak-anak ramai, cerdik-cerdik tu. -cerdik, Allah bagi dekat kita ni macam tu, dia bagi lebih kot ni, dia bagi korang kot ni. Dia bagi lebih kot ni, dia bagi korang kot ni. Kok mana pun Allah bagi tu baik untuk kita. Kita kena ingat yang tu. Hak Allah bagi ni kira hak paling baik lah Allah bagi kat kita. Kalau Allah bagi kita lebih, takkah kita tak jadi macam hari ni. Takkah masjid pun kita tak kena. Jadi hak Allah bagi kat kita ni tentu dah yang baik pada penilaian Allah. Maka kita reza dengan apa yang Allah bagi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ada satu orang kawan kita, jiran kita, adik beradik kita yang kita kenal hati budi dia, kita kenal dia daripada Il sampai NZ, kita tahu dia memang susah. Anak nak masuk universiti, duit tak ada. Ni, ni nak mai ni, sampai anak masuk universiti ni. Dia nak mai. Anak-anak tuan yang mengaji kolej matrikulasi, malam ni keputusan keloaklah bagi esok tahun. Apa ha, dapat tahu, keputusan matrikulasi dok ke hari ni mesti ya. Hak ni nak minta si Melayah Hak minta UKM Hak minta USM Hak minta UUM Hak nak minta UITM Minta tak kau Duit nak kena belanja Susah mai rumah kita Kalau hak mai ni kita tak kenal dia tak Kita tak tahu ujung pangkai dia Tak dia betul Tak dia nak pemohong Kita itu satu pak Hak ni kenal sangat-sangat Memang kita tahu dia susah Dia mai Dan kebetulan masa tu kita ada lebih Jangan tak lagi sebab dia apa? Sebab menolong orang dalam susah ni, agama suruh sangat-sangat. Kita tahu dia memang susah. Tak pun tolong. Disimbang dengan bini pula. Dia kata apa? Dia kata, eh hey, anak kita pun tak dapat universiti. Nak bagi bilik anak dia untuk universiti. Ya Allah. Tentang, nampak? Benda ni jadi dalam masyarakat. Maksud kerana tu hadis mai dia nak cuci benda-benda ni Dia nak cuci benda-benda ni. Dan apabila kawan kita yang sama Islam apa semua ni kena sakit. Maka janganlah sampai tak tolong diubatkan dia. Dia kena sakit. Teruk sakit dia. Takat mana boleh tolong. tolong. Kalau semua orang pakai tolong. Bagi seorang cukup. Dan Kadang-kadang kawan-kawan dia forward my email ni. ke Dia kata Allah. Forward my email. Bantu kalau ada kelebihan. Buat keluar dengan gambar. Ha pok, pekerja pun gaji kecil, mak tak kejar. Anak ramai, dalam pada ramai mai pula seorang saja nak kena operate terburung kepala. Belanja nak kena sampai 50,000. Dia bagi account number bank, dia bagi contact number. Tuan-tuan, tak salah tuan-tuan. Counter check betul tak betul, genuine asli, betul ke dak ke dan sebagainya, account number tu ada, masuklah. 5 ringgit, 10 ringgit, 50 ringgit. Kalau seribu orang pakat bagi seorang sepuluh ringgit. Kalau seribu orang pakat bagi seorang lima puluh ringgit tuan-tuan. Berapa punya ringan masa Kalau seorang nak bagi lima puluh ringgit, teruk. Tapi kalau semua pakat bagi seorang lima ringgit. Allahuakbar. Semangat ni yang Islam suruh wujud dalam diri orang Islam. Semangat ni. Dia nak suruh wujud semangat ni dalam diri orang Islam. Dia kata, atau carikan ubat kepada dia apabila kena kelaparan apabila kena kebuluran maka jangan dibiarkan dia satu orang dalam kampung kita tengok Allah yang dikeluh majalah 3 tu dengan. dengan rumah macam kita tengok ni apa ni ada orang kita duk bercakap tentang Twin Tower, kita duk bercakap tentang lingkar sepang, kita duk bercakap tentang KLCC, kita bercakap tentang KLIA. Kita duk, ni, ni apa ni? Elektrik tak ada, air tak ada, rumah bumbung bocor, lantai polis. Ni apa ni? Rakyat neri mana ni? Dia ni ni? Anak lima orang tak mengaji sekolah ni apa ni? Mana pihak yang patut tengok dia? Mana pihak yang patut bela dia? Mana pi orang ni semua? Apa pindu hambat apa pindu likan projek-projek apa kenapa nama rakyat hang dalam kawasan hang hidup macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka jangan begitu dia kata, bahkan tolong kirakan makanannya dan tolong kirakan sedekah hadiah hutang ataupun apa yang patut untuk dia. Islam bukan suruh kita tobang bila selesai masalah dia. Islam suruh kita secara kolektif ramai-ramai tolong seorang sikit. Orang ingat dia. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulul muslim al muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa orang Islam Atas orang Islam yang lain itu haram dia merosakkan kehormatan kawan tu, Haram dia menceroboh harta kawan tu, Dan haram dia menumpahkan darah orang itu. Kita sama kita tak boleh kita jatuhkan maruah dia. Tak boleh. Kita sama kita tak boleh kita pergi ambil harta dia dengan cara yang tak betul. Kita sama kita orang Islam tak boleh kita ingat nak bunuh dia, kita bunuh dia. Tak boleh. No, no, no, tengok keadaan semalam saya sebut di masjid berang gadis belok binat Malam ni Allah buat buka ni dua hari lepas, tiga hari lepas jumpa satu baby, satu budak baru beranak rejam masuk lantung sampah kaki cacap naik dua buang-buang sampah jumpa, budak tu pula kepala, ni tepurung kepala gemuk dipercayai mati itu pasal apa? pasal orang pegang kaki remes pergi di ke dinin pecah kepala budak baru beranak tali pusat tu berdarah lagi. Lepas itu mayat tu kerja dalam terus sampah bagi naik kaki cacat dua. Siapa punya kerja ni? Kutin kan buat kerja jari. Siapa ni punya kerja ni? Manusia, tuan Manusia. Dan lebih malang lagi kalau yang buat tu manusia Islam. Lebih malang lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda yang agama duk tekas ni, agama duk suruh kita gembok bagi subuk ni. Apa dia? kasih sayang. Kalau ada kasih sayang dia tak jadi macam ini, dia tak jadi. Maka haram orang Islam sama orang Islam piduk rosakkan kehormatan maruah diri dia. Haram kita piceroboh harta dia, haram kita tumpahkan darah dia. Bawah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata at-taqwa hauna At-taqwa hauna At-taqwa hauna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bermula takutkan Allah itu tempatnya di sini Nabi tunjuk ke hati Nabi kata yang kata takut Allah itu tadi Kita ni takut ke dekat tak dekat Tuhan hmm, itu Bukan pada zahir kita. Ini, sini. Kita pakai jubah. Kalau sini tak takut Tuhan, kita tak takut Tuhan. Sini tempat yang menunjukkan kita takut ke tak Tuhan. Sini. Malang kita habang di masjid sana, tuan-tuan. Nabi kata apa? Amal yang paling baik. Bila sahabat tanya Nabi, apakah amal paling baik? Ya Rasulullah. Nabi kata amal paling baik itu ialah amalan yang kamu yang kamu sentiasa melakukannya wa'imqallah walaupun sikit Nabi kata itu paling baik amalan yang dawal yang kamu sentiasa buat wa'imqallah walaupun amal itu sikit tak apa Nabi kata itulah amal yang paling baik dan itulah yang ikhlas kerana Allah tuan kita sendiri kita sendiri nak masuk pancong di rumah kita nak masuk bilik ayam nak masuk pancong kita ingat Nabi suruh langkah ke kiri kita langkah ke kiri amal tu kecil saja tetapi amal tu kita buat pasal apa? pasal kita ingat Allah sikit saja tapi setiap tiap kali kita nak masuk pancong kita akan ingat masuk pancong Nabi pesan kaki kiri amal tu sikit Nabi kata tapi kita sentiasa buat benda tu tapi besar prinsip ya Allah subhanahu wa taala kecil-kecil pun yang benda jangan lepat nak masuk ke masjid bismillahirrahmanirrahim langkah kaki kanan ingat ingat ni nak naik nak balik masjid tak lagi ni buka pintu tu kita duduk. Ya subhanallah yang takkar kita ini. Kita ini. Insha Allah kita ini. Insha Allah kita ini. Insha Allah kita ini. Insha Benda tu kecil, tak tunjuk kat orang pun. Bukan ada niat nak tunjuk kat siapa, bukan kata nak riak, bukan kata nak apa dah, tapi menjadi amalan kita berterusan sekian lama. orang Kita buat benda tu kita tak pinggir menunjukkan kata apa? At-taqwa hauna. Nabi kata takwa ada sini. Bukan nak, nak tunjuk orang ni kita mai kita mengajak kita mai kita nak mengaji kita tunjuk pakaian kita pakaian orang beriman ini boleh jadi kita nak tunjuk orang boleh jadi walailah subhanallah boleh jadi tapi hak kecil kecil ni tak ada nak tunjuk kerana apa melayan kita dengan Allah saja nak makan Bismillahirrahmanirrahim tangan kanan buahlah buh. kita dengan Allah saja benda benda ni Nabi kata amal baik Nabi kata amal yang baik Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ani yang dia kata, kita buat benda-benda ni, -benda ini, ini takwa ada di sini. Bawa kita dia kata orang yang mulia di sisi Allah itu ialah orang yang takut kepada Allah. Yaani takut akan siksa Allah dan mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan apa yang Allah tegah. Takwa tu ada di sini. Omel do abang kata ni hang tak masuk kan ni ada satu saham bagus ni. Bagi pulangan balik cukup tinggi ni ni dalam keadaan ekonomi tak cantik macam hari ni, ni inilah satu-satunya yang boleh generate income kita, Mai hubung tak kuat ada di sini, kita kata ada pamplet dah apa-apa, saya nak baca dulu nak tengok proses dia, perjalanan dia macam mana, lebu mana, apa semua tengok dulu, tengok tak faham, kita cari ustaz yang faham, ustaz ni pamplet ni kalau tak ada masa, ustaz baca tengok ni nombor telefon saya, ustaz telefon saya beritahu, ok tak ok taqwa ke At-taqwa ha gunah, ni taqwa ada di sini. Siapa tak mau duit? Tapi kita mau duit jalan halal Tu saja beza Tak mau duit, aku pun mau duit. Tapi aku nak betul-betul clear, itu yang aku nak. Kalau dapat tak banyak pun tak apa. Janji aku jazah, takut aku kepada Allah. Aku tak mau anak aku makan sebiji pun beras daripada hasil haram. Aku tak mau. Pasal apa? Pasal aku nak kena jawab depan Allah hidup ni macam ni punya ada dalam diri kita nabi kata at-taqwa haula taqwa tu ada dalam <tuk tuk bila> muslimin amat dimurimatnya rahmat Allah. Sabda nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzim ri'in min asyarr an yahtaqira akha muslim. Nabi kata cukup lah padahlah satu orang itu daripada dosa apabila dia innah sedang sama Islam. Nabi kata cukup untuk kita nak kata satu orang tu berdosa. Kalau mulut dia suka hati dia cekcok sama-sama Islam. Mulut ni bercakap dia cekcok orang, mulut ni cakap dia caci orang, mulut ni cakap dia hina orang, mulut ni cakap dia kondem orang. Yang dicekcok, yang dicaci, yang dihina, yang dikondem tu Islam. Nabi kata cukup satu orang tu dianggap syar, dianggap jahat kalau sekiranya mulut dia suka mencerca sama-sama Islam. Nabi kata. Dan bermula ini hadis, Hassan lagi gharid. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita dalam diri kita ni mazmumah ni Allah. Allah yang tahu banyak mana. Alah hati kita ni sombong. Kita sombong juga. Sombong. Tak mudah. terima kebenaran. Sombong. Nabi kata, apabila sahabat tanya Nabi, sombong ni apa ya Rasulullah? Nabi kata, Bakarul Haqq. Sombong ni adalah orang yang suka tolak kebenaran. Ini dia hadis tenang-tenang. Dia -tenang, ada depan mata. Dia tolak. Sombong ni. Kita ni sombong. Berapa banyak ayat Quran, hadis yang kita tolak. Kita sombong, kita angkuk, kita hasad, kita dengki, kita banyak buruk sangka, kita gila kuasa, kita gila pangkat, kita gila nama, kita lupa diri, kita tak tahu bersyukur, kita tak berterima kasih, kita keluh kesah, kita zalim, kita kejam, kita suka maksiat, kita hujuk, kita riak, kita susah nak terima kebenaran, kita pemarah, macam-macam tu -macam. ada kat kita lah. Kita balik, duduk di rumah. Kita muhasabah asyabah balik. Kabut banyak rumah kita ni. Kabut banyak duduk dekat kita ni. Satu sahabat antar rumah dekat. Dekat saya. Satu email. Dia buat calculation. Tak payah. Pasal email dia dia ambil calculator saja. Kira betul. -betul kan? Dia kata begini. Dia kata purata. Kalau pukul rasa. Umur. Kita 65 lah. Pukul rata lah. Sebab Nabi pun wafat 63. Kita pukul rata lah. Umuk 65. Lebih daripada tu kira bonus Tuhan tadi. Oh. So dia punya perkiraan. Dia ataskan kepada orang mati umur 65. Satu orang umur 65. Tolak 15. umur balik. Daripada dia beranak. Sampailah dia balik. Tak kira dia buat dosa kalau dia buat apa dia tidak mukallaf. Jadi kalau dia mati umur 65 tolak 15 dia kata 15 tu tak ada dosa pahala apa Maknanya 50 tahun Tuhan dia. Kalau orang yang mati umur 65 dia kata 50 tahun tu Tuhan kira. Dia dia hisab pada umur 50 tahun. Dia kata mai cuba kita muhasabah tengok dia kata satu hari 24 jam ada. Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kat kita ni sehari 24 jam Tuhan bagi kat kita. Dalam 24 jam tu dia kata kita buat pecahan dia kata. Waktu tidur kita berapa jam? Kita kata 8 jam. Dia dong 10 bagi 6 jam, katalah kita ambil mudah macam tu. Kalau 10 tidak, 6 bagi 8 jam kita ambil masa tidur. Tu tak kira hak kaki tengah hari pun balas dia dong, puasa hajak pun dia balas dia lepas subuh pun dia balas tidur. dia dong. Dia ni toah. Kita kira ni. Perkiraan ni pada orang normal. Orang normal. Tidur 8 jam. 12 jam dia kata aktiviti. 12 jam aktiviti. Maksudnya daripada 6 pagi sampai 6 petang. Aktiviti. Aktiviti ni apa dia? Dia kata aktiviti ni kita kerja, Kita belajar. Kita mengajar. Kita makan. Kita jalan-jalan, kita shopping Itu duduk dalam aktiviti Dia kata, so aktiviti ni dia kata 12 jam dia kata. Saja dia buat kelejian macam tu 4 jam rehat dia kata Daripada pukul 6 Sampai pukul 10 Tak nak tidur dulu, itu time rehat Rehat ni maksud dia apa? Rehat ni dia kata duduk dalam rumah Tengok TV, melawak dengan bini Dengan anak-anak, begitu tu jadi so kita kalau campur 8 jam tidur, 12 jam aktiviti kerja lah, apa macam-macam belajar ilmu, campur 4 jam rehat, 24 jam. Ya dah. Ibadat kita apa apa banyak. Ibadat apa banyak kata. Katalah dia kata katalah kita ambil cara mudah dia kata, orang untuk buat ibadat, dia kata satu sembahyang dia buat 10 minit. Satu sembahyang 10 minit. 10 minit ulama tu. Heh? bagi orang lagu-lagu kita ni 10 minit lama lah. Pasal apa pasal duk beta buat apa 3 minit. Bila kata 10 tu, tu cantik tengah dah tu. Complete nak lah tu, complete dengan takbir, dengan tak lagi apa. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dengan apa semua tu. 10 minit tu pun duk tak cukup, dia tak mahu nak cukup 10. Pasal dia duduk pilih 5, 6 minit, 5, 6 minit betul. Katalah sepuluh Saya kata Lima waktu semayang Lima puluh minit Tak apalah Kira sejam Saya kata Kira enam puluh Cincin Kira bagi pih Tidak usah duk Kira ketak-ketak sangat Katalah satu orang manusia tu Semayang Sepuluh minit Lima semayang Lima puluh minit Katalah Tambah lagi sepuluh minit Dia buat ibadat apa-apa Katalah Dalam dua puluh empat jam sehari Sejam saja ibadat Dua puluh tiga jam lagi tu Tak tahu nak jadi apa 23 jam tu dia kata tak tahu nak jadi apa. Baik balik kepada orang yang mati umur 65 tadi dia kata. Kalau dia ni buat ibadat satu hari satu jam dia kata maknanya umur 65 dia mati jumlah jam ibadat dia 18250 jam. 18250 jam, tuntung kira saya kira ada ni betul. Kalau sehari kita ibadat sejam Semayang, satu semayang 10 minit 10 minit, 10 minit Jumlah, kalau kita mati umur 65 Jumlah masa untuk kita semayang Sampai umur 65 Ialah 18,250 jam 18,250 jam Sama dengan dua tahun Maknanya dia mati umur 65 Dia balik mengadak Allah Bawa ibadat dua tahunnya Itu bagi orang Bagi orang yang semayang Satu semayang 10 minit Kalau satu semayang 5 minit setahun Mati umur 65 Bawa bakui ibadat dia Pahala ibadat dia Bawa balik satu bakui Bakui besar buka-buka jikit saja Setahun saja ibadat dia 65 tahun Tuhan kata aku bagi orang hidup, Kau bawa balik umur setahun saja Masa ibadat Tuan-tuan Ni kan ni saya kira balik. Jadi dia kata, mari kita muhasabah diri kita. Saya ambilkan kereta, saya kira. Takut tu kan? Setelah kita muhasabah, keputusan dia macam tu. Kita nak kena buat apa tu kan? Kita nak kena lipat dah. Semayang 10 minit, baca Quran setengah jam. Kita tambah. Sehari setengah jam baca Quran. Tiap-tiap hari, ambil setengah jam baca Quran. Kalau kita rasa kita kerja di tempat yang jauh, nak kena keluar awet, bangkit awet. Potong masa tidur. Pasal apa? Pasal esok bila mati, tu kita nak tidur lama tu. Jadi masa tidur aware ni, kurangkan. Kurangkan. Pukul 5 bangkit. 5.45 nak masuk syubut, pukul 5 bangkit. Bersuci diri kita, bertih badan apa-apa semua. Semayang tahajud hajub dua rekaan dulu. Witir satu ataupun tiga rekaan cukup. Quran, baca apa-apa semua -apa. sikit. Masuk waktu subuh, qabla subuh. Sunat fajar dua rekaan. Lepas itu semayang subuh. Lepas itu subuh kita nak bergegas pergi kerja. Tak apa dengan. Kita ikhlas balik. Sebab apa? Sebab kita tak mau kita balik mengada Allah Subhanahu Wa Taala Bawa beg besar dalam barang sikit. Benda ni, tuan-tuan, untuk siapa? Untuk kita. Pisana itu, mak kita tak boleh tolong kita. Pisana itu, ayah kita tak boleh tolong kita. Pisana itu, anak kita tak boleh tolong kita. Pisana itu, siapa pun tak boleh tolong kita. Melainkan syafaat, hanyalah orang yang diizinkan Allah. Subhanahu wa ta'ala sahaja. Siapa nak bagi syafat dekat kita? Nabi nak bagi syafat dekat kita? Atas dunia kita tak pernah tunjuk kita sayang dia. Apa bukti sayang kita pada Nabi atas dunia ni? Apa bukti kita sayang Nabi atas dunia ni? Sunah Nabi kita tak buat. Kita tak buat satu pasir. Orang buat sunah Nabi. Kita condemn dia. Satu orang taruh janggut. Kita pindut cetak main janggut dia kita tak main-main dengan sunnah nabi satu satu orang buat satu benda yang merupakan sunnah nabi kita biduk buat ejek-ejek ejek dekat dia so apa bukti yang kita sayang nabi macam mana esok kita nak nabi bagi syafaat dekat kita kita dah baca dah hadis dalam kuliah yang lepas macam mana Nabi SAW. Di hari akhirat esok. Manusia ramai-ramai ni. Bakal pergi jumpa Adam SAW. Minta Adam tolong mereka. Adam kata aku tak boleh. Pergi jumpa Nabi Nuh. Nuh kata aku tak boleh. Pergi jumpa seorang. Lepas seorang. Lepas seorang jumpa. Sampai lah ke ni. Jumpa Nabi Muhammad SAW. Bila mai dekat Nabi Muhammad ni. Nabi terus sujud di depan Allah subhanahu wa taala. Nabi minta kepada Allah. Ya Allah tolonglah. Umat aku ni. Allah kata apa dekat Nabi? Allah kata irfak, raksak. Muhammad angkat kepala. Minta. Apa yang nak minta, aku bagi. Tuhan lepas. Nabi minta. Lepas Nabi minta, sebahagian besar daripada umat Nabi Muhammad masuk syurga. Nabi sujud lagi. Minta, Ya Allah, tolonglah ada lagi sikit ni. Allah kata, Muhammad, angkat kepala. Allah bagi kuak lagi masuk syurga. Nabi sujud lagi sehingga lah last sekali dalam hadis Nabi kata apa dah habis dah Nabi minta tolong kepada Allah hak mana yang tak tertolong mereka tu memang telah tertulis tak dapat dikutip wal 'iyad minta tuan-tuan jangan kita pi duduk kelompok tu kelompok tak boleh nak tolong benda tu bergantung kepada sejauh mana kita masa dunia taat Allah sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam saya pesan dari saya, saya pesan tuan-tuan semua Benda ni bukan benda main-main Benda kita dengan agama bukan main-main Sana itu dia tak tengok sama. Dia tak tengok hang di atas dunia dulu apa Hang di atas dunia luar harta banyak mana Hang di atas dunia dulu pengikut ramai mana Semua dia tak tengok Dia tengok sejauh mana hati kita takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di situlah limpah rahmat Allah akan main dekat kita semua Ya wallahu. Lepas ni insya-Allah kita masuk berkasih-kasihan dalam hati sama Islam itu diturun oleh Allah Lepas dia akan naik satu tajuk fitri alal muslim. Lepas dia akan masuk satu tajuk fitri alal muslim cerita kata kita sebagai orang islam ni disuruh tutup air kawan kita kalau kawan kita ni satu orang yang terkenal sebagai orang baik, tiba-tiba satu hari nampak dia buat benda kat baik tutup air dia jadi apa? dalam hadis dia akan datang dia akan cerita, mungkin pada masa tu dia terlincak berbeza dengan ahli maksiat. Kalau dia buat satu benda dosa, satu benda maksiat, tindakan kenal dia. Tapi kalau satu orang yang ma'ruf, yang dikenali ramai, dia orang baik. Satu-satu hari nampak macam sumbang, dari tutup air dia. Sebab apa? Sebab dia anggaplah sumbang yang kita nampak itu gelincir dia pada masa itu. Jangan dibuka air dia. Ini hadis yang akan datang, dari betul. Kemudian dia akan main pula satu tajuk fiz dibbi an'irdil muslim fiz dibbi an'irdil muslim maksudnya bag yang datang pada menangkis apabila ada orang menjatuhkan maruah saudara kita yang kaum Islam kawan kita kita tahu dia dia orang baik tiba-tiba mai satu orang depan kita tu jatuh maruah dia islam suruh kita pertahankan dia jadi dia kata, si Libdi. Libdi ni maksudnya tepi, tangkis. Disuruh kita ni menangkis. Apabila ada pihak nak menjatuhkan maruah saudara kita yang kita tahu orang baik. Satu orang main nak menjentuh maruah dia, kita jadi galang ganti. Kita pertahankan maruah kawan kita. Itu disuruh oleh ulama. Hmm? Kemudian dia main di Karahiyatil Hijri. Lil Muslim. Cerita tentang... Ditegur. Kita dengan kawan kita sama Islam ni Tak bercakap sampai lebih 3 hari Kita sama-sama kita ni tak boleh Ada clash Ada selitih paham Macam mana tak bercakap sampai lebih 3 hari Tak boleh Kemudian perbincangan tajuk ni dia pergi sampai ke tahap Dia kata kalau perselisihan yang berlaku tu minta maaf ni berlaku tidak dalam bentuk bercakap. Kalau hari ini main SMS. Kita jadi hal dengan dia, jadi bergaduh sikit dengan dia, jadi senget faham dengan dia, boleh tak boleh kita SMS. Kita tag SMS di dekat dia, okeylah. Aku mengaku aku silap, aku minta tolong. Ada tok SMS itu valid dalam agama. Perbincangan dia sampai macam tu. Kalau dalam perbincangan lama ni dia kata tulis surat. Lah mana nak orang tulis surat? Oran. Kak raya pun kalau buat menyaga kak raya tak la pulak lah ni. Padahal lah. semua main SMS je. Ha, dia, di dia kata internet di masjid aja. ayat lur pun tak mering duk balik apa nama stem nak tempel kata. Ha, tak ada urusi bos-bos pejabat pun apa semua tak mau dah. Lah ni orang kau lah, ni senang lagi nak senang lagi nak senang. Sampai hal agama pun dia nak masuk dalam dalam senang tu ala gamo aku dia masuk dalam senang ni eh? cerai bini buat sms dari mana aku bergadung di rumah saya kumpar-kumpar-kumpar apa ai spedap dengan ayu start kereta keluar pi agak sampai di apa nama langgar pi kena apa bihun apa bom tu doa ada kedai yumak bom apa-apa satu saya pukul choc -tuk, sudah 3 kali dah dikadang Duduk so, di kedai rumah bom. Biar satu macam dah lepas. Aku cerai. Kalau sejuta orang mampu e pergi ke dalam ni. Orang lah Dia jahil. Dia, dia, dia boleh pergi dengan dia macam tu. Atulah pasal Tuhan. Dia hantar main tu. Ya Allah. Hak tadi bunuh anak. Rambat kepala pecah. Perasok dalam tuang sampah. Hak cara lelaki bini berkelahi sampai pergi jadi macam tu. SMS saja cerai satu ikatan perkahwinan yang dimeteri, yang di yang disimpul dengan cara yang begitu terhormat. Tiba-tiba dilerai di dengan cara yang begitu sekali. Satu SMS lepas talak sejuta. Ha? Nih, orang hari ini punya, satu aku sakit tu ada dalam hati orang hari ini. Macam tu jadi, maka tak heran. Tuhan dia, entahmai ya Ya Allah. Tak lagi ikan gunyah. tak lagi dia main meningitis. tak lagi dia main swine flu. Swine flu dengar babi ni bubur nama sesama babi. Dengar babi nak buat shock. Tukar pulak lah ni apa? H1? Dengar tu. Padahal sesama babi. Nama okay dah. Pakai nama bagi nampak. Kan? Okay. Kan? Apa Apapun. Apapun. Haduk main ni. Okobah. Daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa? Percaya kerosakan yang dilakukan oleh hamba Allah ni. Melampau-lampau. Dia hantar main. Dia hantar main. Gempak satu dunia tu kan? Dia hantar main sesama ni gempak satu dunia. Pum ke dalam Malaysia. Satu kes dengan kata satu kes, dah terkejut dah. Tengok-tengok satu kapal terbang. Dia pergi berserah diri. Baru turun. Di di Kuala Lumpur. Tengok-tengok. Sampai Belum Binang dah. Majuk GS Penang. Habis orang Belum Binang pun sakit apa pun, pun tak berpikir GS. Sebab apa? Dia berkata ada semua babi. Jika dalam tu, tak berpikir. SMS ni hantar mereka kita. Hati-hati. Jangan pergi. GS Penang. Sebab apa? Sebab ada tattoo semua babi di sana. Tuhan yang tak maiz, torah maiz. Ya. Lalu tak takut. Tuhan, nak lawankan dengan Tuhan. Ya? Jangan. Tak terlawan kita Lebih baik tak ada dikannya. Daripada lawan dia. Ya. Ha? Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita acah iman. Hidupkan kita sebagai orang yang beriman. Mati kita dalam keadaan beriman dan bangkit kita bersama dengan orang yang beriman. Kita tanggungkan dengan tasbih Tafarah dan surat terakhir. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين واستدم الله تبارك وتعالى على سيدنا حبيب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في رب العالمين الحمد لي واسعاً وهو يغفر الذنوب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد النبي و رسولاً اللهم صل علينا وعلى آل في و ربنا تمنا ان يرزقنا الله الذي اللهم وفقنا بالدين واعلمنا الغني واهدنا سرر الخط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا قولا وتفرقنا من لعليه لتفرق معصولا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم